Jó, sok ez az, az audioblog, hát tudom, hogy nem vittem mostanában a az audioblogolást, egy kicsit szégyellem magam emiatt, és nem csak az az oka ennek, hogy nem szeretek különösebben szerepelni, hanem nem volt időm, egyszerűen megint nincs időm semmire, de ez szerintem egy viszonylag szokásos állapot, és senki nem fog most hanyatt a döbberettől. Úgyhogy, hát... A legutóbbi utazások között egyszerűen nem, nem volt a hangulatom, meg nem volt a fejemben semmi olyan, ami, amit elmondhattam volna egy audioblogban, vagy legalábbis na mindegy, ezt ne ragozzuk. vagy nem voltam egyedül, mert az utóbbi időben előfordult, egy-kétszer, hogy eljöttek a barátaim belem a forgatásra, és segítettek, a Geri meg a az azaz a Patrik és ez azért nagyon jó, mert egyrészt elmegy az idő, másrészt mert ugye dumálunk hülyeségeket. Másrészt meg technikailag segítenek a forgatásokban. Mondjuk, ha van egy másik kamera ami ami egy fix kamera, és akkor én csinálom a kamerákat és akkor meg a hangot, és akkor eljátszogatok. Itt a Traffibax, szevasztok gyökerek. Szerencsére nem megyek gyorsan, mert gyorsan maximum csak motorral szabad menni szemből, mert ott nincs előszám érted. Szóval sokkal gyorsabb, mert elmegy az idő, ha többen vagyunk. A mondjuk ott van a Patrik, fog egy kamerát, én vagyok a másik kamera, úgy a főkamera és azon kívül mondjuk a Geri megfogja a hangot, akkor az mondjuk harmadagy időt vesz igénybe, mint, a, mint egy normális forgatás. A múltkor például Horvátországban voltunk itt együtt, de most azonan gondolkoztam, hogy mit akartam elmesélni. Konkrétan, mert ugye van egy BB rádiónk is, ami rengeteg témát felőle, és ott is egy csomó dolgot mesélek, csak azt próbálom nem annyira privát vizekre terelni, amikor én közérdekű dolgokra, ugye az audioblog meg a privát dolog, hiszen blog, érted. Ö, hát voltam az Amatőr Olimpián, amit a rádióban még nem meséltem el. Megjegyzem, kárpótlásul azért, hogy nem volt audioblog mostanában. Ö, összehoztunk egy motoros, Rádiót, egy ilyen kvázi külön számot, és szerintem az zseniális, az zseniális történet. Egy ilyen nem túl kapkodós, beszélős, mesélős, inkább mesélős történet, amiben a Szabi elmesélte, hogy hogyan ment el motor a Portugáliánon. Szerintem marha jó. Tehát arra, hogy az ember lehajrobozzon, és ezt hallgassa arra, teljesen ideális. Én egyébként például a légiesteret szoktam hallgatni, ez audio, nem audioblokk közben, hanem a rabozás közben. De mostában felidegesítenek a fasságaikkal, úgyhogy inkább nem hallgatom. Na, visszatérve a lényegre, voltam például az Amatőr Olimpián, amiről majd rádióban is fogok beszélni, és most próbálom a privát aspektusát előadni a dolognak. Elég jó volt, mert ugye sporolási szempontból úgy csináltuk, hogy nem pénteken kimegyünk, szombaton csináljuk a versenyt, vasárnap hazajövünk, hanem nem két szállással akartam megúszni, hanem csak egyjel, ideális az lehet volna repülővel tudunk menni, de annyira drága volt a repülőjegy, hogy olcsóbb volt autóval kimenni, tehát a kettőnk repülője lett volna egy 120, autó van meg 30-ban megfordulsz, azt hiszem ez jelentős különbség. Úgyhogy az volt a terv, hogy szombaton elindulunk korán, hajnalban, kimegyünk, csak a döntőkre megyünk, tehát én már egy komplet elődöntő döntővel én már nem bírok végignézni, nem is akarok, nem is tudok belőle anyagot csinálni, felesleges. Tehát az volt a terv, hogy a döntőre megyünk, az ami azt hiszem 13 órára volt kírva, valami ilyesmit, tehát egyre kellett odaérnünk a sajtóakozitációt, kellett átvenni délig, úgyhogy... Az ott a cél, hogy délre kiérjünk, mondjuk ez ilyen 500 kilométer, 5-6 óra út. A fenet hogy mikor indultunk el, az a lényeg, hogy már nem emlékszem, de korán. És de annyira nem volt vészesen korán, tehát nem kettéjel kettőkor indulni, vagy ilyesmi. Úgyhogy valamennyit tudtam aludni, de nem túl sokat, az hiszem 3 órát aludtam, vagy valami ilyesmi. A lényeg az, hogy beültünk a kocsiba, és kimettünk Prágába, és viszonylag simán ment a dolog, bár Csehországban meglehetősen rossz az autópálya, nagyon rossz minőségű is, és végig gyakorlatilag vagy útereszeregetés, vagy ilyesmi van, és hát nem, nem jó, ott lassan lehet csak haladni, de mindegy önélkünk prágába a szállásunk az pont az a parkhotel volt, ami a hivatalos szállása volt a versenyzőknek, és hát 15 méterre található a verseny helyszíntől a nem tudom milyen csarnoktól, azt elfelejtettem közben, de nem azért 15 méter, az költői túlzás, de mondjuk 10 perc gyalog. És tavaly is ez volt egyébként a a Taraga pro a hivatalos helyszíne, tehát a, ebben a parkhotelben voltunk, a, azon a bizonyos banketten, ahova nem akartak beengedni, hogyha emlékeztek az előző sztoriból, ahova nem akartak beengedni a VIP jegyemmel a gyökerek, és a végén még majdnem, hogy ők tettek szívességet, azért, hogy a 700 dolláros VIP jegyel, amit a Zsolti barátomtól kaptam ajándékba, napomra, azzal beengedtek. Szóval ott azért volt egy kis orzítozás a részemről, ha ez megvan, ez a sztori, de mindegy, gyakorlatilag szuper volt ilyen szempontban, hiszen a kell egy szállás egy helyen voltuk kell szállásolva és hát itt voltak érdekes dolgok egyébként, bár nem pont ezzel kezdődött a nap, de most eszembe jut, elfelejtem elmondom, hogy láttunk egy autót, amire a Tomi, aki a shopbuilder-nek a fotósa, fogalmazunk így és ő volt velem, ő azt mondta hogy hú, egy Bentley, és mondtam hogy baz meg, hát ez nem Bentley Hát te azt mondja, hogy de hát rá van írva, nem mondom, ez nem Bentley, ez egy Chrysler 300C. És közelebb mentünk, és nem hiszitek el, ez egy Chrysler 300C le volt matricázva, vagy logozva Bentleyre. Hát mondom, ez nem igaz, volt hogy egy 48 szolos malomkerék felni, amivel persze idiótán néz ki ez a feka ízlésvilág szerinti nyomorult játékautó külső, külsejű játékautóvá pimpelt ilyen szánalom. Tök volt az autó, és frankon Bentley jelek voltak rajta, a felnében is Bentley volt középen, és a hűtő rácsa is talán ilyen Bentley-szerű volt, de akárhogy is, ez egy Chrysler 300C volt, tehát ez nem volt kérdéses, ez egy Chrysler 300C. Még akkor is az volt, hogyha a Chrysler 300C, mint autótípus, baromira kiesik az én érdeklődési körömből, tehát kvázi leszarom, de igazából azért felismerek egy Chrysler 300C-t, annak ellenőről, hogy mondjuk egy csomó Mercedes típust már nem ismerek meg, meg nem tudok megkülönböztetni, mert ezek az autók igen egyszerűen nem érdekelnek, de mondjuk a Chrysler 300C-n azt pont tudom, hogy melyik. És a Tommy utána a és most jön az egész a slussz Az emberi nyomorúság egy újabb mérföldköve lehet kapni Chrysler 300C Bentley átalakító készletet. Ezt adok időt, ahogy a humoristák mondanák, vagy a stand up adott, adok időt, hogy feldolgozzatok az információt. Tehát van egy Chrysler 300 céd, ami Amerikában egy ilyen közepesen prosztó autó. Valamilyen szinten lehet vele villantani, de nem egy komoly valami. Tehát azért nem esünk hasra, és legfőképpen nem egy hű, de drága autó. És ezt át lehet alakítani egy alakíteni idézőjelbe, tehát fel lehet emblémázni Bentleynek, ami egy nagyon drága luxusautó. Tehát kvázi a prostó autóddal így megpróbálsz villantani, hogy egy luxusautónak, egy nagyon drága luxusautónak a emblémáját ráragasztod. Szóval ez, én ettől kész vagyok. Ettől kész vagyok. Tehát itt arra gondolok, hogy miért nem gyártanak ölt, hogy az embernek van egy adott méretű pöcse, és arra így át tud húzni egy ilyen mű. Cerkát, hogy így nagyobbnak látszok, tehát így, így ráhúzza, és akkor ilyen nagyobb a kell, hogy mindenki azt higgy, hogy ő neki most nagy faszal van. Hát... És tényleg nagyon durván elbaszódni a világ, hogy tényleg csak ezekről a nyomorék külsőségekről szól minden. Mert ez egy dolog, hogy optikailag tunikbólnak egy Kraj 1300-t, vagy a motor tunikolják, vagy valamit csinálnak vele. De hogy bentlének próbálják utánozni, ez, ez olyan szinten gagyi, tehát ez, a, ez az adioszibő ennek a szintje. Nem találok erre szavakat, hogy valaki hogy lehet ekkora igénytelen gyökér, hogy egy ilyen szettet megvesz az autójára és ki az az állat, aki tényleg el fogja hinni, hogy ez tényleg bentlés, és úgy fog ránézni erre a szerencsétlenre, hogy hú, neki mennyi pénze van, úristen, mekkora nagy menőcsávó ez. Mert oké, okay, a Tomi nem ismerte fel a Chrysler 300 c de én már, akit kurvára nem érdekel a Chrysler 300C, én felismertem rögtön, és lehet, hogy az autókhoz nem értő viszonylagos analfabéták, tényleg azt hiszik, hogy de ők meg a Bentley-jelet nem ismerik fel, tehát azt nem értem, hogy az egészben mi a logika, mert aki a Chrysler 300C-t nem ismeri fel, az a bentley sem fogja felismerni a Chrysler 300C alakú autóban, szóval nem egészen értem, hogy ez az egész, ez most hogy jött ki a lennek, de, de ez a szerencsétlennek, de ebből tényleg lehet csinálni, szóval ez, ez tényleg az a szindróma, amit, amit láttunk a Fibon, hogy hogy öltönnyel és ö, mahagóni mintázatú lamborghini ö, reklámozzák a táplálék kiegészítőt, amikor a két dolognak márhára nincs köze egymáshoz. De hát Ugye ez az egész nyomorult világ, meg ez a testépítő sport különösen részeként ennek a nyomorult világnak teljesen megy el a kizárólagos külsőségekbe, a teljesen felszínességbe. Hát ezt mutatja az is, hogy vannak újabb és újabb meglepetés kategóriák, amiket nagyon jól tudunk rögni. Például van már Welles kategória, erről szerintem beszélünk a rádióban, ami gyakorlatilag ilyen nem rossz, egyáltalán nem rossz, de nem sportos kinézetű csajok. Tehát az a olyan fajta saj, aki úgy dugható, meg jól néz ki, meg minden, de nem színpadra való mert nincs olyan kondícióban és viszont a színpadi fény az nagyon jó megmutatja a jó kis narancsbőröket, ami a hétköznapi életben marhára nem zavar de a színpadban, a színpadban azért ez vicces is lehet akár aztán van egy újabb zseniális szövetség ami nem tudom, hogy micsoda de valaki küldött nekem egy zseniális videót, ahol zseniálisan buzeráns fiatal emberek beöltözve különböző maskarába, hogy így fejezzem ki magam elképesztő módon tudtak buziskodni. ugye testképítő versenyekben érdekes show elem az, amikor eszközöket használnak az emberek, és úgy mutatják be a szagadat hogy különböző eszközöket használnak, vagy kosztümös megoldást csinálnak, mert van valami jelmez, vagy akármi. Tehát ez, ez jó poén. Addig a szintig, amíg, ez se esik át, vagy amíg nem esik át, ez is a túl a lónak és hát uh, Brutális, nem tudok mit mondani. Amikor tényleg el ilyen nagyon homokosba, akkor, akkor, akkor gondok vannak, hogy ugye a homokosság az a belőtt sérős szép fiú, de nem vagyok különsebben izmos, mégis őrült mondom, feszengek, úgyhogy a gatya úgy le van tolva, hogy a pöcsöm töve kilóg. Szóval ez nyilvánvalóan ezekben a dolgokban homokossági kőkeményen megnyilvánul, és ezt a homokosságot igyekszik mindenki nyomni most, nem tudom miért de minden bizonyos nagyon jó lesz nekik, mert a, az ezen felnövő generáció az kurvára értelmes lesz, és sok nyugdíjat fog termelni ezeknek a hújjagyóaknak. A másik érdekes aspektus, hogy ahogy mentünk be a hotelbe, azonnal egy kiváló fejű női versenyzővel találkoztunk, aki nem női testépítő volt, mert ezen a versenyen nem volt női testépítés, ezen a versenyen fizik kategória volt, ami ugyan az égi női profi testépítésre is hajaz egy kicsit, profi szinten, de akkor az még esztétikus volt. Hát egy, ők a kori az már ugye, relatív vastag volt, de az előtte levők, récsoma, meglis, meg ilyenek, gyakorlatilag elég vékonyak voltak, és inkább uh, ilyen esztétikus uh, vonalra ment ez a dolog, de mégis úgy volt esztétikus, hogy azért volt izomzat és ugye volt sport, nem picsarázás volt, mint a bikiniben, hanem, hanem sport jellegű dolognak tűnt ki, meg ugye nem ez a magas sarkus cicoma izé, amit én nem nagyon csípek. És... Szóval nem volt női testépítő kategória itt, tehát nem indokolta az, hogy mi miért találkozunk és sőt a fizikuma sem indokolta a droidfejűnőnek, hogy miért droidfejű, de mégis rendkívül droidfejű volt. Tehát itt néztem, és arra gondoltam egyrészt, hogy a kurva anyád, de ronda vagy, másrészt, hogy ez egy esztétikai sport, tehát miért csinál valaki ilyet magával, ha egy esztétikai célű sportban akar versenyezni, akkor miért csinál olyat magával, amitől kurva ronda lesz? Mert nála nem tudom, hogy a testi adottságait érdemes -e figyelembe venni, egyáltalán, ha valakinek ilyen feje van. Hát az estétika az nem fog stimmelni. Nem lehet ez az izomzat, nekem nem lehet annyi ára, hogy valakinek ilyen feje legyen tőlem. Ugyanis én hiszek abban, hogy egy, egy nagyon sok női, női, ronda női testépítő van, különösen ronda profi női testépítő, és én azt gondoltam erről régebben, és részben igazam is van, ebben biztos vagyok, nem csak önmagában azért lesz ronda a női testépítők feje, mert az edzéstől ronda lesz a nők feje, hanem mert eleve ronda nők kezdenek el női testépítéssel foglalkozni, hiszen neki nincsen alternatíva a magamutogatásra, ő nem tud elmenni Csini titalánynak, nem tud elmenni szépségkirálynőnek, nem tud elmenni bikini versenyzőnek, bár akkor még nem volt bikini hanem neki egyszerűen, ha erős sport érdekli, és mutogatni akarja magát, és valami esztétikát akar, akkor van neki egy adott feje, és ha az tud növeszteni egy, egy testet, egy izmos testet, de nem feltétlenül attól fog elcsúnyulni. Ez az elmélet persze, ez egy naív elmélet, mert egészen addig működik, amíg kiveszed a képekből a koksot. mert ennek ellen állítom, hogy általában szép nők nem kezdenek női testépítésbe, de nagyon sokan gyakorlatilag elcsúnyulnak. Tehát lehet, hogy ronda volt a feje előtte is, de hogy aztán még rombább lesz, az kurva élet. De ez ugye egy női testépítő szint, vagy egy profi női testépítő szint, ahol elképesztően a mennyiségű férfi ormond használnak. Magyarul tele vannak baszva. És Ettől olyan fejük lesz, amilyen, ugye elférfiasodnak, lücskös lesz a fejük, borotválkozni kell, hát a rondák megnő az orruk, meg ilyenek, de rondák lesznek, mint a dög. De mondom még egyszer, tehát alapvetően én azt gondolom, hogy női testépítést, azt általában csúlyanők kezdik el, úgyhogy lehet, hogy lesznek, mint voltak, de nem biztos, hogy most két mányarém közül ilyen esztetikai alapon döntesz, mert a ugye nem kell nekünk kisebb rosszat választani, tehát nincs egy ilyen kényszer, hogy most neked a szép fejű, valaha szép fejű testépítőnőt kell megdugnod, akinek ronda lett a feje, vagy az eleve ronda nevű test, fejű testépítőnőt kell megdugnod, akinek szintén ronda a feje, tehát egyiket se kell megdugnod igazából, tehát nincsen ilyen ez hogy neked most ezen gondolkozni kelljen, viszont amikor egy jóval lentebb levő kategóriáról beszélünk a fizikról, ami esztétikus, akkor én azért feltételezem, hogy nem feltétlenül ronda mindenkinek a feje, aki a fizikát elkezdi csinálni tehát az, az elmélet, az nem biztos, hogy az alsó kategóriákban is uh, áll. Itt megint belemetnék abból, hogy van rengeteg bikini versenző, aki szépség királynő, hercegnő, nagyságos asszony, uh, istennő, világbajnoknak képzeli magát, aztán közben kurva ronda, meg Nyomrék. Tehát ebből ilyenek vannak, de tehát ők azért egy más szinten rondák. Tehát maximum inkább azon, hogy nyomik, vagy nem szépek, de nem feltétlenül nem ronda mindenki. Sajnos ma már a társadalom van, hogy ugye a nők uh, fenik, meg magukat, mint az állat. És a hétköznapi életben is lát olyan az utcán, aki telen ki van vakolva, és azt hiszi, hogy ő azért nem tudom kicsoda, aztán közben hogy nyomi. Ez előfordul bizony, de a dolognak a lényege az, hogy nem... Nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy ez volt az alap, amit ki akartam ebből hozni, hogy például az a csaj, akivel szembe találkoztunk, rögtön a droidfejű, az kurva élet, hogy Cox-sal basztali erre a fejét. Aztán még rásegített egy kis plasztikai műtétel, mert kellett neki kacsaszájat csinálni. Nem elég, hogy a Cox miatt úgy néz ki, mint egy idióta, mert el van torzulva az egész pofája, még kellett rá egy kis kacsaszáj, mert akkor tuti az egész, és akkor lehet vele ijesgetni a gyerekeket de nem tudom, más józat felhasználása mi lehet egy ilyen nőnek. Azon kívül, hogy mondjuk küldöd az istálóba ganézni a tehenek alól. Na mindegy. Szóval láttunk egy ilyen drajítfejű nőt, és ezek a gondolatok fordultaknak a fejemben, hogy ennek vajon mi értelme van? Tehát miért csinálja valaki azt, hogy elkezd egy esztétikai sportot, és az eredményeképpen kúrva ronda lesz? És van a ezt nem is látja. Tehát van azért itt baj, az itt és és az egészet a cox visszavezetni, mert egyrészt a Cox okozza ezeket az elváltozásokat, másrészt a Cox hűíti be őket annyira, hogy elveszik a realitást ugye máshol nem tud sikerélménye lenni, mint itt a színpadon, vagy esetleg a Facebookon, ahol tud feszengeni, máshol nincs sikerélmény, és nem látja, hogy egyre rondább lesz, ez hát egy önnémi pozitív visszajelzés, egy-két ilyen operált állattól, akinek esetleg ez tetszik, és akkor ő úgy gondolja, hogy ez a jó irány, és a tükörbe meg elfelejt belenézni. Hozzáteszem, hétköznapi életben is van egy ismerősöm, aki plastikai bűtétek segítségével úgy elbaszta a fejét, hogy úgy néz ki, hogy ilyen röhögő görcsömban ha ránézek, tehát ilyen Joker fejű, idióta, de lett, és marhára a Facebookra a képeket magáról, és nem látja, hogy mennyire kurva ronda. Rohat ijesztő egy jelenség ez egyébként. És ezt mi csináljuk magunknak? Mi hülye emberek csináljuk ezt az egészet magunknak? Az embereknek olyan képzavaraik vannak, hogy talán mert már nincsen normális ideál előttük, mert csak a kacsaszájú modell, agyon műtött modellgörényeket mutatják mindenhol a médiában, és akkor azon nekhoz kell követni. Ugye alapvető dolog, hogy szidiconcsos nélkül a nő nem nő. Tehát olyan nincsen, hogy valaki telebb vagy akárki, vagy csak egyáltalán, hogy már ki kise, kisebb mennek az utcára szilikoncsöcs nélkül. Tehát az nem ember, akinek nincs egy szilikon akinek apunak, vagy a paliának nem volt erre 8000 forintja, az nem ember, az egy far, az ne is éljen. Viszont ahogy megvan a szilikoncsöcs, csöcs, onnan adnok már, jaj, szép vagyok, én vagyok a szép. És persze az egész élet az, hogy szép. Semmi más nem számít, csak hogy szép legyen. Na mindegy. Visszatérve a amatőr olimpiára, amit egyébként most, talán először nem kevelek össze az amatőr arnolddal, mert mindig amatőr arnoldak mondok helyette. Szóval visszatérve az amatőr annyira jelentős ez a két verseny egyébként, hogy összekevered őket. Visszatérve az amatőr olimpiára, ez tulajdonképpen egy szar verseny. Meglepő módon nagyon jól tudják a szervezők is, hogy nincsenek nézők, úgyhogy nem viszik túlzásba ezt a dolgot. Olyan értem, hogy például a nézőtér az nincs is kialakítva, csak egy VIP nézőtér van, és mögötte gyakorlatilag kezdődik az Expo, és ha olyan ember, aki nem edző, vagy kísérő, vagy sajtó, vagy egyéb VIP személy, vagy nem beti VIP-jelét, aki nem olyan ember, az gyakorlatilag állva tudja nézni a rendezvényt a Kordon szélélülés, hát meg kell mondjam, nem volt túl sok néző. Egyébként ez ugyanaz a helyzet, mint a a, helyzét, mint a Prága Pro volt. Ezt, ahogy már mondtam is, ugyanaz a csarnok, csak most 90 fokkal elfordítva volt a történet, és nem használták a rendes nézőteret, ami egy ilyen van, ez a ferre nézőtér, amire uh, lépsőt tudsz felmenni. Ezt nem használták egyáltalán, hanem Ilyen szétsorokat laktak le, és ha nézőtérésből lehetett ide, akkor csak oldalról lát, az volna az egészet, hogy túl sok értelme nem lett volna. Na mindegy, hát nehéz egy ilyen dologról anyagot forgatni, de nekem megvan a technológiám erre, hiszen nem is a versenyzőket, és semmi érdekes dolog nem történt. Alapvetően három dolog miatt mentem ki az egyik, hogyha már kimegyünk, akkor legyen a matórolimpia anyagunk, úgy gondoltam én majd, hogy valamit majd rárizsázok valami szöveget, amitől érdekes lesz. Ez egy kicsit egyébként is stresszes, amikor egy olyan anyagot csinálsz, hogy tudod, hogy kurvára nem lesz érdekes, kurvára reménytelen, és neked kell elvinned a hátadon azt, hogy valamilyen meg is nézzék. Neked kell ott megtanulod a bolyénokat, neked kell olyan jó szöveget nyomnod, hogy ezt valamiért nézzék meg, csak az annyival extrém nehezebb, hogy hogy ugye itt még ismerősük sem nagyon van, illetve megismerősük volt két konkrét személy, akimet kimentem, az egyik a Petar Clanchier, aki egy formát versenyző és tehetséges, potenciálisan meg is volt benne, hogy ő meg az olimpiát, a másik pedig a Tirpák Zsuzsi volt, aki most megint bekészült, csak én nem voltam egészen képbe, hogy hogyan nem. ugye, volt róla szó, hogy majd forgatunk előtte, csak ez nem sikerült. Ja, most a Tirpák Zsuzsi az én reményem szerint, simán be volna gyűjtsön a döntőbe, hiszen megnyerte két évvel ezelőtt az amatőr harlódot fizikben simán, de mivel száz százalékig nem voltam benne biztos, illetve ő nem volt benne biztos száz százalékig, ezért adtam neki, illetve az Alexnek, mert ugye ő a palija, vagy a barátja, vagy a férje, Adtam neki egy kamerát, hogy esetleg a zsuzsi nem jut a döntőbe, akkor mégis legyen róla a felvétel. És az Alex akkor szerencsére felvette, mert, mert nem jutott be a döntőbe. A kicsit félek, az az igazság, de ezt nem mindenki érzi ezt a kamera dolgot. Optikai stabilizátor ide vagy oda, a kis kamerát adtam neki, de az is 300.000 forint. És rohadt jó felvételeket lehet vele csinálni, csak meg kell fogni rendesen, de ezt nem mindenki érzi. Úgyhogy nem vennék nem érget, hogy ez nagyon fasz a felvétel lesz. De a legrosszabb az egész, hogy a nem volt jó formában, hanem konkrétan úgy a rossz formában volt. Tehát egy ilyen tömb volt a lába, és mondom ez kurva jó. Mert akkor most már ugye bonyolítjuk a BBTV-t, annyiban, hogy nem az van, hogy oda megyek egy helyszínen, leforgatjuk, beszélgetünk és kész, hanem bár így utazgatok. Hanem már elutazok ilyen versenyre, ott csinálunk egy anyagot, akkor utána, e, majd, meg, majd Budapesten fordít, le, fölveszik a második, és már minden ilyen részét, szóval minden ilyen több részes történel, tehát egyre többen menúl van bele. Na de itt az volt a gond, hogy most a Zsuzsi jelen a versenyre, és nem volt jó a forma. És most akkor erről most mit mondunk a BBTV-ben? És az volt a szerencsém, hogy a Zsuzsi nem kezdett el erről ringyálni a kamerába, hogy jaj, a bírók meg minden lehet, ő megmondta, hogy ő szar volt, nem készült fel rendesen erre a versenyre, és ez van, de ki akart jönni, majd meglátjuk, mi lesz alapon. Úgyhogy ezt elmondtam kamerában, és innentől kezdve jó az anyag, mert a mondunk őszintét, és az, hogy ebből majd hogy lesz sztori, még ami úgy érdekes is lesz, mert önmagában lesz, hogy a Zsuzsi jött az oliddiára, és nem készült fel rendesen, és kiesett az elődöntőben, ez önmagában nem nagy sztori. De ezt majd megoldjuk valahogy, hogy ebből valami legyen, ezt még ki kell találnom. A másik ember az a petár volt, aki szintén nem nyerte meg őbe jutott az üntőbe, de nem nyerte meg a kategóriát. És viszont jó formában volt, csak hát elrontotta a formaidőzítést, és akkor róla is egy fél anyag így elkészült. Ugye ez már kettő fél anyag amiről beszélek. A harmadik anyag az maga a az Amatőr Olimpia, mivel még az a szívás, hogy az ilyet azt nehéz összerakni, mert amikor még itt hiányzik valami, és nem áll össze még egy BVTV flash-szink, se a dolog, akkor szoktam még otthon rádumálni, akkor beülök a gymbe, mikrofon elé, és akkor valamit rizsázok, fejebből valamit ki kell találnom, hogy mi legyen itt szöveg vagy érdekesség. Az volt a szerencsém, hogy összefutottam a Beszeldinával, és ő formában volt, ősított be a döntőbe, de jól nézett ki, és akkor ő is bekerült az anyagba. Nem tudtam egyáltalán, hogy ő versenyez, mondtam is neki, hogy meg a Fekete Balázsnak is, ők együtt vannak, hogy ha ilyen van, akkor szóljatok nyugodtan, mert én nem tudok mindenkit figyelni, vagy mindenkit hívogatni, hogy mi történik vele. még a Tóndalival sem mindig voltam képben, úgyhogy ez itt nem megy, nem mindegy. És akkor így már gyakorlatilag négy anyag jön össze, úgyhogy ilyen... Ilyen szinten gondolkozom, amikor van egy ilyen jelentősebb költségvetési történet, akkor, akkor próbálok minél több bőrt lehúzni róla, anélkül, hogy gagyi lenne. Az egész, mondok tök mást, például tegnap, konkrétan, hogy ne unatkozzak, az tegnap volt? Lehet, hogy tegnap előtt volt. Tegnap előtt, hogy ne unatkozzak, elindultam BBTV flash forgatni, ami úgy nézett ki, hogy elmentem Budakér, jó ja, motorral, tehát az alap volt, hogy motorral akarok menni, mert mezleg legalább motorozok, meg legfeljebb belekavarom valamelyik sztoriba azt is, hogy motorral jövök, és akkor tudod, hogy egy kicsit az úgy, az úgy faszám. És négy forgatási tervem volt, ebből az egyik az megint, illetve ebből gyakorlatilag a négyből három olyan volt, hogy egy már meglévő anyaghoz forgattam hozzá valamit, tehát ezek megint ez a több darabból összerakott valamit. Ezek végül is flessek, de a flash is egyre komolyabb színvonalú. Ezt hozzákezettem, hogy a BBTV flash az valamikor a BBTV-nek a Gagyi verziója volt. Én csak rendes kamerát sem akartam használni direkt azért, hogy erős megkülönböztetés legyen a kettő dologban. És ennek az volt a jellege, hogy nincsenek az anyagok normálisan megvágva, nincs beletéve annyi munka, viszont gyorsan elkészül és sok van belőle. Ez hát sok kicsi anyag. És mi ezt, észre konkrétan én ezt nyugodtan mondhatom, már akkor elkezdtem csinálni, amikor másoknak még nem volt gyors internetje, meg még nem volt ez a youtube Mánia, és nem szarta össze mindenki a Youtube-ot a szarjával, hanem mi ebben Egyedül egyedülállók voltunk, hogy nálunk nagyon hamar vannak ilyen kis gagyi anyagok, viszont próbáltunk annyira nem gagyit csinálni azért, csak, de, nem, de nem volt a szempont, hogy BBTV-n időségű legyen. Viszont a mostani felesek már igazából egy egyre jobbak. Tehát már még mindig nem ölök bele annyit a vágásba, hanem csak össze vannak dobva, de képminőségben minőségben jók, nem használok már kamerát hozzá. A hangja nem jó annyira, mint a BBTV-nek, azzal nem szarakodok annyit, de alapvetően sokkal jobbak. Tehát ilyen, ezek simán ütik a mostani flesek a régi BBTV-eket minőségben, tehát ez nem, nem is kérdéses. És ezeket is le kell forgatni, meg ezek általában én ötletek. Ö, technikailag van, amikor úgy csinálom, hogy éppen úgy alakul, fogom a kamera elő, gyorsan megcsinálok, beszélgetek valakivel. Ugye ezek nem feltétlenül nagyon látványos dolgok, lehető csak egy beszélgetés, hogy kimegyek a kis jenőhöz, Csak beszélgetek beszélgetek valamit, 5 perc kész a BBD flash, és látok valami érdekesen. Na, ugye ezt a napot meg úgy terveztem, hogy négy feles leforgatok, és ö, úgy nézett ki az uci terv, hogy fő a motorra. Azt lehet, hogy már elmondtam, akkor elmondom még egyszer, de ha nem mondtam el, akkor ugye egyszer se halljátok, és akkor az volt a terv, hogy a keszi, Tatabánya, bábolna és ö, Győr. És akkor Győrből jöttem volna egyenesen vissza. Na most, ugye az előző nap azt mondta az időjárás jelentés, hogy esni fog, de nem esett egy cseppes ő sem. Ezen a napon is azt mondta az időjárás jelentés, hogy esni fog. Hát mondom, igazából úgy sem fog esni, úgyhogy bekaphatja az időjárás jelentés. Kihoztam a motort a garázsból, felöltöztem, és akkor elkezdett zúgni az eső mint az állat. És akkor ott álltam, és mondom, na kurva anyád, akkor is motorral megyek és motorral mentem, csak hogy azért mivel néha én is szellemi fogyatékos vagyok, ezért elfelejtettem felöltözni rendesen. Tehát alapvetően nem a motoros gatyámmal vagy egy jackingben volt a baj, csak azt gondoltam, hogy mivel úgyis lesz rajtam a hátizsák, van egy ilyen speciális motoros bizhatlan hátizsákom, amivel még hátprotektor is van, és a derekadnál is összefogva fogva őt tehát össze kell csatolni a derekadnál is. És ezért úgy gondoltam, hogy nem veszek fel beszevédőt. De ez nem tudom, hogy jutott eszembe, hogy nem veszek fel beszevédőt, mert az a legnagyobb hülyeség ugyanis, amikor ugye ülsz a motoron, főleg a csopterem, ahol egy kicsit előrébb van a lábad, akkor derekadnál be tud jönni hideg. És én hülye, nem vittem beszevédőt, az az egyik a másik meg, hogy gyakorlatilag két motoros cipő van, egy ilyen könnyebb, van egy ilyen komolyabb bőr, meg van egy motoros csizmán. És ugye csizmába kellett volna menni, logikusan, vagy legalábbis a vastagabb bőrmotoros cipőben, de ilyen elmény ugye a sima szövet, erősített szövet motoros cipőben mentem, hogy biztosan szarrát tudjak ázni, és ennek következtében szarrá is áztam, persze. Aztán utána ámbagyta az eső, és megszáradt, és nem volt hideg, mert 26 fok volt, de nedves 26 fok volt, nedves volt a levegő, és a, ugye a nedvesség az egy kiváló hűtő, hűtő közeg. Tehát amikor nyáron Fújod magad levegővel az egy dolog, de ha nedves levegővel fújod magad, porított, nedves levegővel, sokkal jobban hűt. Na engem is sokkal jobban hűtött a nedves levegő, amikor 26 fokban motoroztam. A dragstar voltam egyébként, ami ugye chopper, és megdöbbentő dolog, hogy tulajdonképpen ez sem volt egy hosszú út, de rá kellett hogy én a Dragstárral még nem voltam egyáltalán hosszabb úton, tehát csak a szokásos egészségügyi motorozásomra tudtam eddig vele elmenni. Nem emlékszem, hogy elmentem volna akár csak 100 km vele. Most volt az első, és ez azért gyanús, hogy ez tényleg így van, mert például sosem próbáltam meg kievésemességét. Most mentem el először úgy, hogy lenyeneztem, hogy mégis hogy mit tud menni. Egyébként ilyen 170 körül, 170 talán 180 de meglepően jól vagy a Dragstárahoz képest, hogy Csopper azt hozzá kell tennem. Ralfelt, mindig ezt ilyen elég lassú rotyogásra használtam. Ilyen, azt szeretem benne, hogy Mész, rotyogsz, nézegeted, és kiderül, hogy 60-nal néz. Ez rohadt jó érzés, hogy gyorsabban érzed. De most azért kentem neki, tehát ilyen 120-130-140-150 ilyenek voltak. Mert hát hamar kiderült, hogy kicsúszok az időből. Úgy terveztem, hogy délutánra visszaérek, de később ilyen 6 ehhez képest győrbe éltem 8 órakor, ez a történet egyébként ez le lesz forgatva, úgyhogy ezt majd fogjátok látni ennek a darabjait. Bár mondom, tehát például az egyik állomás az, az IBA szervezője volt az Estó a tabányán, ami aki persze az IBA anyagban lesz benne, tehát nem fog külön dolgot csinálni. Aztán lesz egy érdekes motoros dolog a Darázs Ádámmal, ami szerintem egy tök jó is történet, amikor Darázs Ádának megmutatjuk a motorját, mert ez megint ez a hobbi irányultságot nagyon jól mutatja, hogy hova érdemes menni ezekkel a dolgokkal. Aztán, na mindegy, végül is negyed tizenegyre haza is értem. És akkor már tényleg azt hittem, hogy megfagyok annak ellen, hogy most nyára van tulajdonképpen, már most is. Hát igazából 24 fokon, ami ideális műnénységben szerintem főleg motorozáshoz. Ez tökéletes, de amikor nedves a levegő, akkor, akkor motoron azért annyira nem jó, hogyha olyan hülye vagy, hogy vesevédő nincs nála. De egyébként ez abban nyilvánul meg nálam, hogyha a fázam hogy mar sokat kell pisilni és elég sokat meg kell tálnom, az út színén, meg itt ott. Nem nagyon szarakodok azzal, hogy bemegyek a benzink útra, elkérem a kulcsot. Tehát érted, fogod, megállsz, letámasztan a motor, bemész a benzink útra, elkéred a kulcsot, bemész a budiba, kinyitod a kulcson, bemész, hügyozol, visszazárad, visszaviszed, fölülsz a motorról. A szart, fogom, megállok, bokorkész, ennyi. Nem foglalkozom bele, fölösleges. Na mindegy. Aztán persze, visszóborom az időben, a drága Pro után, Prága Prohona, most már hülyeséget beszélni, Prága Prohona, hanem Olimpia. Utána, hogy ne unatkozzunk, már nem tudom, mit csináltam. Ö, akkor volt az a bizonyos Kati Béla ügy, amiről nem akarok beszélni, de szerencsére minden oké, okay, mert egyrészt egy ilyen, hát gyakorlatilag megszivatták a Bélát, az a lényeg, és az a bizonyos internetre felkerült kép, ez, ez nem szándékos volt hanem egy olyan szituáció volt, hogy valaki azt mondta, hogy nézzetek már ide egy fotóra a és akkor a Béla rögtön megkérte, hogy ezt ne tegyék fel sehova. De a képet tartozkodó faszfej, aki a képen jól látható, igazából külön volt tőlük, az azért volt ott, mert a Bélának van egy ilyen utánfutója, egy versenyző, akinek nem mondom a nevét, de hát látszik, hogy agyhalos szegény mindenféle trógerrel, haverkodik, és azt mindenki tudja róla, és mindenki ilyen szinten kezeli is, hogy, hogy egyrészt adj halott, másrészt egy ilyen link, megbízhatatlan fasz. Szóval ez a másik versenyző, ő, ő hozta oda Bélához edzeni ezt a fasz kalapot, akiről szó volt, és és a Béla igazából, ő nem olyan, mint én, ő nem mondta neki, hogy nem most takarodják ki a teremből, hanem ő nem szólt erre semmit, mert most én meg is értem, hogy mit szólt volna ilyen szempontból. De az a lényeg, hogy ez véletlenül készült kvázi egy kép, és akkor a Béla utána egy hétig azon dolgozott, hogy ezt a képet eltüntesse, és mindenkitől elnézést kérjen, akihez a dologhoz hozzászólt. Csak én erről nem tudtam azon a héten, mert basztan felvenni a telefont. Tehát igazából ennyi a story, de ezt nem akarom bőven ragozni. Annak, aki, ezt, aki ezzel képben van, aki meg nincs képben, az meg jobb is, hogy nem tud róla. Majd egy kicsit ilyen és a történet. De nem akarom a Bélát rossz színbe feltüntetni egyáltalán, mert beszívta ezt a dolgot, és utána a jó dolgot csinál. Na, itt mennek a motoros sportmotor huszárok. Mellettem. Meg van egy másik nem sportmotorhúszál is, így feldobozolva, ez valami külföldi fiatalember lesz, bár gyanúsan, vámrendszám és, és egy CB, fejidomos CB honda túráznak. De jó nekik? Na, az a hét az egyébként ugyan a prágai elég el, el, eléggé megviselt ez a történet, és nagyon nehezen tudtam koncentrálni, hogy akár egy rohott cikket megírjak, hogy bármi érzemes, hogy csináljak. Aztán jött a következő hét, akkor, amikor egyenek szágódóznak itt közben, ez egy RS-es BMW volt éppen. A következő hét az, az már nem tudom, hogy telt, de én megint nem uh, ilyen beszámolót akarok tartani, hogy tényleg a heteim csak hogy el akarok mesélni egy-két apró nüanszot, hogy jött a Giant Slide, aminek a sajtótájékoztatója, ha jól emlékszem, pénteken volt, reggel és akkor oda elmettem és egész jó kis sajtótájékoztató volt, mert nagyon jól nyomták a Dumát. A sportnak az egyik riportere volt ott a meghívott műsorvezető és tök jó dolgokat mondott. Abból is összecsaptam egy flash-t, méghozzá elég gyorsan ilyenkor néha az a baj, hogyha fáradt vagyok és már ugye eléggé be voltam fáradva akkor is és nem viszek magammal állványt akkor rohadt nehéz koncentrálni arra, hogy fogjam azt a rohadt kamerát egyáltalán meg jó legyen a hang is meg minden, de az a lényeg, hogy összejött tehát szóval néhután volt a Giant's Life kamionhúzó arról itt csináltunk egy anyagot de az az anyag a vágás közben azzal úgy jártam hogy már gyakorlatilag kész volt az egész csak rá akartam tenni egy feliratot Konkrétan, amikor a Darázs a kitalált, hogy szivassuk a haverját a kamerába, a fozista haverját, akkor ugye rá akartam tenni egy feliratot, hogy gyengében kedvéért az az Ádám haverja. Tehát nem az, hogy mi most kinéztünk egy ilyen vékony gyereket, és akkor állunk köpködni a háta mögött, hanem ugye ez egy ilyen haveri szivatás volt, ami a Darázs Ádámnak a eléggé komoly hobbija, szívja a vérét mindenkinek. És e, nekem meg nem kell kétszer szólni, hogy én be legyek, tehát ez nem probléma. De ez az anyag, ez, ez a laptopomon vágtam, ugye kori 7-es és 300.000 forint, és az, az utolsó fázisnál, amikor rá akartam tenni a az akkor fagyott gép, és gyakorlatilag az egész elveszett, és nem tudom, az automatikus mentések is milyen voltak meg, de elveszett, az egész újra össze kell raknom. Úgyhogy gyakorlatilag ment még egy napom, csak egy kicsit voltam ideges, gondolhatod. Szittem a Windows kurvanyját, meg a Bill Gateset is. De egyszerűen ez a Windows az ilyen szar. És kaptam ilyen lelkesítő, izét, hogy üzeneteket, még nem mindegyiket tudtam válaszolni, hogy mekeseredjek el, amiatt, hogy a Windows szar. Meg kaptam okos üzeneteket, hogy miért nem veszek Macintost. Hát én se értem, miért nem veszek Macintost 600 erél, de igen, tehát tényleg egyébként azt kéne, hogy megint most és az összes pc szemetet ki kéne basztani a plicsába. Csak az a gond, hogy a is PC-n ugye nekem van három gépem, a humidat van két gépe, és mert ugye neki is van egy otthoni, egy irodai, nekem van két irodai gépem, de úgy, hogy az egyikem van internet, a másikon nincs internet, a vágógépemnek szigorúan nincs internet, hogy semmi szemét ne zavarja be a dolgokat. Tehát mind a támadást csináltam, azon nincs internet. És meg ugye van a laptopom, és azért ez, ez nem kis pénz ez a három gép, így együtt. Ja, mondjuk az interessező gépem az már nem ér sokat, de tök mindegy. És sőt, négy gépen volt konkrétan, csak az egyiket voltam a Gerinek. Remélem, hogy működik neki azóta is egyébként, mert azt el is fejtettem megkérdezni, hogy ez mennyi az a gép, hogy mi van. Na de az a lényeg, az is egy x volt, mert amikor a gerének úgy adtam oda a gépet, amely mondtam hogy a vínyok kellenek belőle és azt nem adom bele, mert azon alatok és nem tudom le is sehova, de és hogy a gépet, az egyik beszar ez ez nem is működött többet, úgyhogy volt alattal, de hát ugyan már itt vagyunk ezen fennakadva. Na a dolog lényege, hogy ha lecserélnék a gépartot meg vagy ha vennék meg ittost, ami szerintem mondjuk 5 kilóval kezd, kezdődik egy állj de ha egy megprót vennék, az, az egy milla, mondjuk az kurva komoly az tény, tehát az már túl erős. Hardverileg nem erősebb feltétlenül, mint a mostani PC-em, csak nem Windows van rajta, és ez nagyon sokat segít. Tehát a talán a 4 k videókat úgy fúzkodja, ide-oda dobálja, hogy hihetetlen, miközben a laptopom a szaros AVCHD-től szakadozik, tehát nem bírja a rohat t kezelni, ami számanom. De egyébként az i5-ös asztaligépem az meg simán, tehát nem is értelez, de mindegy. És itt nem az van, hogy bén a mobil processzor van benne, hanem a legjobb processzor van benne, amit ki lehetett választani. Tehát e, meg ezeknek a dolgoknak, nem vagyok tök hülye. Na mindegy, a lényeg az, hogy a kubinak a rendszerét csát kéne megintosra cserélni. Hát ez meg már a horror pénz. De ezt hittem is valakinek, ha most itt csak belegondolok, hogy csak 5 kilót még belekéne kéne tennem itt valamibe. Biztos, hogy te kölcsönzúrnál van. Annyi pénzt költöttem megint mostanában a technikai fejlesztésre, hogy valami tehát így elég komoly motort lettem volna venni, Fogalmazunk úgy. Nem mit akarnék motort venni, mert van motorom, de gyakorlatilag a két motorom állás szinte elköltöttem mostanában megint azért, hogy jobb legyen a BBTV-nél minden, amit csinálok. Na mindegy, szóval eltűnt az egész anyag, és annyi, hogy szerencsére énkor újra megcsinálni valamivel könnyebben, mert Emlékszem rá, hogy hogy raktam össze. Tehát ennyit segít, hogy nem kell kisakkozni már a jeleneteket, de, de hát rohadt bosszom újra megcsinálni. Főleg amikor rájössz, hogy hoppá, itt ilyen apróságokat bebecseltél azért, ott volt egy kis szárakodás, és ezt újra meg kell csinálni. Az a kellemetlenedik része a dolognak. Na aztán, ugye, megvolt a... Ö, ezen a napon, a pénteki napon ez a két erős ember dolog, aztán jött a szombati nap, amikor is reggel elkezdt egy fotózásra, mert egy barátom összehozott valakivel, akik Z tisztalokat, pontosabban Datsun Z ö, autókat újítanak fel, pontosabban restaurálnak. Ha nem tudod mi az, akkor nézd meg, Datsun 280Z 240Z, ezt nézd meg a Google-i és akkor érteni fogod, hogy miért izgultam rá erre a dologra, és akkor oda kellett mennem, de közben megérkezett a Sabi, amikor indultam volna, akit a BB rádióban hallhattok, ő gyakorlatilag akkor jött meg Portugáliában, és az első útja ide vezetett a terembe, és fölhívott, hogy ő most jönne ide, itt vagyok-e. Hát mondom, hogy ez kurva rossz kor, jössz most, de megvártam direkt, hogy azért találkozzunk, és ott már elkezdtem mesélni a sztorikat, de mondtam, hogy ebből csináljuk rádiót, ezt most nem mesél, nekem egy időm, hát nagyon rossz kor jött ki tényleg. És... Ő akkor hazamett aludni, én megnézni az éket, Aztán utána a Giants Live-nak a második része kezdődött, ami már öt versenyszámból állt, a Ramada Hotelben volt, illetve az akva Parkban vagy mitte miben élnei küldőben, és akkor oda kellett nekem mennem, de tudtam, hogy nem tudom a Giants Live-ot végignézni és végiganyagot csinálni, mert az IBA országos és nemzetközi bajnokság Tatabányán oda is vártak és megértem, hogy levegyek. És uh, gyakorlatilag leléptük az utolsó versenyszámról, Geri jött velem, és lemedtük az iba -ba. az IBA országos az ja, Az nem tudom, hogy mondtam, ez a naturál testvéfiktő országos majdnokság, és hát a csuda dolgokat láttam egyébként, mert uh, aztán abszolút a policy volt, hogy a döntőre érkezlek le, ugye ezt mindig mindenkire kell mondom, hogy nem tudok összefogulót csinálni, nem fogom fölvenni az egész versenyt. Régen azt csináltam, hogy verseny elejétől végéig felvettem, és megvágtam őket, úgyhogy összeklipesítettem a fordulókat meg mindent. de rájöttem, hogy kurvára senki nem fogja végignézni, plusz nincs, tehát lehet, hogy egy év múlva fog elkészülni az anyag, mert ez akkora meló, egy ilyen versenyt tudok lehet, hogy egy hét, és nekem nincs egy hetem erre, ezért azt csinálom, hogy mindenki, hogy keveset forgatok, abból összeütök valamit, közbedubálok, hogy legyen valami érdekes. Tehát ez megint az, amiről beszéltem, hogy kicsit stresszes, hogy a mész, nem tudod mi lesz, aztán neked kell megpróbálni elvinni ezt az egészet a hátamon. Itt a megoldás az volt, hogy ö, elmentem később a szervező az Endréhez, amit mondtam, ez a motoros történet, volt az egyik megálló, is, beszéltettem a naturál testépítésről, és ez lesz majd belevágva, hogy legyen érdekes szöveg az egészben. Na mindegy, ö, úgy próbáltam oda érkezni, hogy döntőre érkezek oda, és nem voltam kíváncsi a ilyen bikini, meg egyéb fos kategóriákra. Van egyébként ott egy olyan kategória, sportmodell, ezt láttam pont, ami olyasmi, mint a bikini, csak nem picsarázósban, hanem gyakorlatilag sportcipőben vannak a csajok, és hát ilyen modell, de sportcipős is. Ez még igazából jó is lenne. Egy kicsit izmosabbak lennének, több lenne a sportrésze, akkor az nem is lenne rossz, ez nekem szimpatikus. Sokkal magasabb. Ez nem bők kíváncsi. Az nekem túl szexuális. Én sportot akarok látni a versenyeken, nem ilyen izé szexi nézéseket, meg ékszereket, meg mit tudom mit. Az a mezei szépségverseny. Tehát ezt nem szeretem, ha összekeverik, de összekeverik mindenkivel. Ezt gondolják, hogy ez a jó esély. Nem bők ilyen hülye, különt, hogy nekem ezek nem tetszenek. Na mindegy. Uh, hát belefutottunk a buzik kategóriába is. Mert az, az érdekesen van naturál buzik kategória. Ez a kemény. Hogy ezt kitalálta a naturál szövetség is, és behozták oda is a buzik kategóriát. Na most ne kérdezz, hogy a naturál buzik kategória és a naturál testépítő kategória, akik ugye élből jóval kisebb bizonytömegyel rendelkeznek, a között mi a különbség? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi a különbség. Különösen, hogy ugye ott voltam, és annyit láttam belőle, hogy jó pár buzik kategóriás versenyző gyakorlatilag nagyobb, mint a testépítő kategóriás versenyzők. Hoppá! Nyílán, amikor bejelentették a buzikat, hogy bejönnek, akkor mi úgy döntöttünk, hogy elvenjük a backstage-be, és megcsináljuk az interjúkot, amiket akarunk, de akkor bejött az első, aki rögtön egy nagyobb buzi volt, és a nagyon buzi, az bemutatta a T-sétát. Hát amikor amikor bemondták, hogy t lesz, akkor már így ellenéztem, mert egyébként ez a t ez egy olyan kifejezés, amit még talán a Vivi magyarázott el nekem nem régen, mert ugyanis euh, én nem értettem, hogy mi ez a t -séta. ez a bikinibe van, és föl nem foghattam, hogy mi ez t mi van. Na most képzeld el, hogy egy té alakú euh, Képvisel egy T alakú útvonalat, és tének a szára, az ugye a színpad ö, backstage felőli végén van. Az a hosszabbik szára, a ki, a paraszt, ö, ez a hosszú szár, és akkor van szár balra, meg van a teteje a tének a bal, meg a jobb, és akkor kimegy az egyik oldalra, meg kimegy a másik oldalra, ez a tését a. És ezt kell bemutatni a bikininek, és a férfi bikininek is ezt kell bemutatni, és... Az első versenyszülő rögtön kijött, és elkezdte úgy a, rázni a picsát, meg úgy mórikálni magát, hogy tudod, ez az dolog, hogy mindig kétségbe esetve keresem magamban a megoldást, hogy én vagyok a hülye, és rosszul látom a muzikategóriát. És ezek nem buzik, ez nem undorító, ez nem hányás az egész, csak én vagyok ilyen hülye, hogy rosszul látom, és ugyan szó sincs semmi buzulásról, meg hogy izért, semmi, és hallod, ott ülök, és kijön a csávó, és nekiáll, mint egy ilyen, komolyan mondom, buzibárba bárba volna röhögve, és ott tapsikoltak volna neki a azért, nagy csata buzerások. Hihetetlen, hogy mit levágott. Akkor leültem, így visszatottyantam a seggemre, nem mondom, én bekapcsolom a kamerát, mert ezt nem fogja nekem senki elhintni, ha ezt elmesélyen. De egyébként lekéstem a lényeget, nem tudtam már felvenni. Hát nagyon buzi volt, tehát annyira buzi volt, hallom, hogy ha kint tél van, nem kell volna fűteni a műfázban. Annyira buzi volt. Szóval elképesztő. Elképesztő, és nézek, és csámó, izom tömegre meg nagy volt. Nagyobb volt, mint egy naturált testépítő. De ez a paradox az egészben. Most volt benne kis pózolás, kis picsarázás, minden, Majd, á, hát az beszarás. Tehát így nem is tudom, még a, még a bikinibe is a nyomorékoknak van ilyen mozgása, tényleg az ilyen teljesen betegeknek, mint a van az a kedvenc versencs, nem ült a szembe. egy kicsit szellemi fogyatékos, szegény, mindenki tudja, hogy ilyen, és de ők nem zavarja, hogy tudja mindenki, hogy ilyen, mert ő nem érzi ezt magában, nem tudom, mi baj van. Na mindegy, a dolog lényeg az, hogy ezt után jött még egy. Na, az meg még volt, mert akkor a ginakomasztia volt rajta, hogy csak így néztem, hogy hány óra van. Na, mondom, ez, ez jó. Aztán később megbeszéltem ezt az endvével, és uh, gyakorlatilag uh, hát fogalmazunk úgy, hogy ebben a kategóriában nem vették ezt a dopping-tesztet komolyan. Tehát ezt még ő, talán azt jel hogy ezt még ő, ő maga se Veszi ezt bele beleígy a komoly verseny részbe, úgyhogy elvittek egyébként dopingtesztre, illetve hazugságvizsgálatban a versenyről embereket, és öt embert választottak ki, ezt mindig szemre csinálják, tehát aki gyanús, azokat választják ki, meg a győztest, és ketten megbuktak a vizsgán, tehát nem lifetime naturálok, vagy nincsen meg az öt éves naturálság, és és tulajdonképpen hogy az endőjét, hogy ki volt az, mert kíváncsi hogy milyen fizikumok voltak, akik megbuktak, de egyébként ugye naturálát esnépítésben egyértelműen látszik, hogy naturálát, teljesen máshogy néznek ki. Tehát sem az az izomtömeg, sem az a szárasság, mint nincsen meg náluk. Úgyhogy ez egy, ez egy más szintű dolog. Na, minden esetre jó kis verseny volt, de volt benne egy-két paradox helyzet. Hát, pont nem gondoltam, hogy pont naturál versenyem fogok buzikat látni, és pont Ekkor át fogok majd kompanni, ezen nem, nem gondoltam, de hát jól törhögtünk ezen az egészen, és akkor hát éjféjre haza is értem a bányáról Aztán másnap indultam vissza a bányára egy forgatásra, csak hogy ne unatkozzak, és e, tulajdonképpen délutánra értem haza, de akkor már annyira befáradtam, hogy abból, abból alvás lett, mert most megint így napokig nem volt normális alvásom, tulajdonképpen annyira hülyén jöttek ki a dolgok. Most egyébként Debrecenben megyek, unalomüzési szempontból, gondolatod, és honlapnék, ugye a DBTV-lapzárta ezért össze kell már egy két anyagot egy nap alatt, az marha érdekes lesz. Ebből szokott az kijönni, hogy nem alszom, mert például, azt nem tudom, audioblogban el, de amikor volt a marhás rész, akkor annál... Azt elbasztuk, tehát maga a helyszínen, ott a telepen, ahol voltak a marák, az, ott nem lettek jók a felvételek, szar volt a szöveg. És ez előfordul néha, mert egyszerűen nagyon nem mindegy, hogy ki van a kamera túloldalán, és ez a huminak ez a rész nem erőssége, hogy ezt a dolgot meg tudja rendezni, és hogy ne ilyen mélabus unalom látszan a fején, és az embernek legyen kedve beszélni. Úgyhogy ez a rész el lett basza. Az a szerencsé, hogy volt annyi eszem, hogy felvettem a hátteret, és akkor zöldhátérre megcsináltam a teremben. De ugye a teremben úgy tudtam csak megcsinálni, hogy éjjel, amikor már be volt zárva, tehát tíz után, úgyhogy reggel ötig csináltam a BBTV-t, neki ezt a részét akkor aznap. Úgyhogy marha ideges voltam. De hát ez van, most remélem, hogy nem fogok ebbe az egészbe beleesni, egyébként még tegnap is forgattam este 10 után. Aztán most megyek Debrecenbe, és ami érdekes, hogy szombaton egy sajtó motoros túrára megyek, a Harley Davidson uh, egy kamionnyi motort most Budapestre, és uh, ugye totákáron keresztül eljutott hozzám a dolog, hogy érdekel -e, és hát mondtam, hogy a breakoutot kifejezetten már régóta ki akarom próbálni. A Harley breakout ez egy viszonylag új modell, talán két éve, talán három éve dobták ki, és ez a tökéletes formai csopert. tehát amit el tudsz képzelni, tökéletesnek, legalábbis képen ez a lapos, széles, brutális uh, csopper, nagy is, mert a, a, én azt hiszem, hogy nekem az raksztáromnak 1640 mm a uh, tengelytávja, bár lehet, hogy több, de mintha 1640 mm lenne, vagy 1670 mm, na ennek vagy 5 cm-vel hosszabb tengelytávja van, tehát brutális nagy motor, de ugye nagyon ritka, és mert új modell, vele a parasztok a harley is a szart veszik meg, mert ugye a Harley-Davidsonnak már nagyon régen rájött, hogy kurvulni kell, mint hogy rájött már a Dukat is, hogy kurvulni kell, meg nagyon sok egyéb cég, a Ferrari, a Lamborghini, és olyan autót kell gyártani, ami, ami egy kicsit a parasztoknak van. Ez egy kicsit parasztfakító autót kell gyártani. Ö, nem, ugye én mindig abban hiszek, hogy Csinálj jó dolgot, és nem kell a begyalni a közönségnek, hanem a jó dolgot azt értékelni fogják, mert a paraszt is a jó dolgokra vágyik. De attól függetlenül, ugye csak úgy, mint hogy megcsináltak az iPhone-t a hülyéknek, és trendlet, és megcsinálják az új iPhone-t, ezért mindenki fogyasztói társadalomban gondolkozik, és amíg régen a Ferrari-nak jó volt az, hogy limitált darab számban adtak el autót, baromi lágán, most már nem jó nekik, most már ők is sok autót akarnak eladni, és ezért megy a kurulás, na, ez a hárlinál is megvan ilyen szinten, hogy... De annak ellenére van a Harley-nak egy csomó jó motor, igazából a, a harley a szoft a jók, ami, amik nekem tetszenek. Például a Terminatorból ismert Fatboy is egy soft, soft bár nekem a Fatboy nem tetszik egyáltalán. Az egyenes, kormányos, széleslapos, letisztult motorokat szeretem, és van egy-kettő ilyen szoft a harley -nak. A szoftél az egyébként azt jelenti, hogy olyan mintha nem lenne hátsó rúgostag, mert központi rúgós. Tehát merevvázasnak látszik a motor, de valójában van neki rúgózása, csak központi rúgós, ami bent van belül, és nem látod. És klasszikus merevvázas csoppernek néz ki. Na mindegy, szóval ez a breakout az egy ez egy tail, és Hát tényleg a tökéletes motorforma, úgyhogy baromi kíváncsi leszek, hogy élőben is fog ennyire tetszeni, meg milyen lesz vele menni. Lefoglaltam a softail és hívtak tegnap azt hiszem, hogy a motor föl van tartva a részemre, úgyhogy várnak 9 órakor szombaton hát az remélhetőleg egy jó nap lesz. Persze meg is fogom érni, meg mindenféle dolog lesz, fogunk forgatni, meg ilyenek. Na, szeretnék külön foglalkozni motoros dolgokkal is, mert az engem érdekel és szeretem csinálni, és ki is a technológiát, hogy viszonylag egyszerűen csináljunk ezzel kapcsolatban a kvázi bűsort, csak még nem tudom ezzel mit csinálják, a blogomba totál kárlak, nem fog kell lenni. valószínűleg, de nekik megvan a maguk betegsége, Ö, és nem tudom, hogy felrakjam a bodybuilderbe VDTV flashnek, de ne? vagy csinálják a bodybuilderen egy külön motoros szekciót Kicsit itt hülyén néz ki, de meg lehet csinálni vagy csinálják egy motoros weboldalt vagy egyszerűen a kőbiker blogra rakjam be, kész de ezzel még nem tudom, mi lesz, de majd meglátjuk de sok ilyen motoros anyag terve van egyébként, amit már el is kezdtem csinálni, csak ugye mindig közbe jött az egyéb meló, de most majd remélhetőleg ilyen döbbingszerűen le fogok tudni nyomni egy csomót ezekből aztán hétfőn elmegyek még Pécsre, hívtak a Naturál Világbajnokságra is, ami azt hiszem Szlovákiában van, vagy Csehországban, de itt a Szlovákia lenne, de mondtam, hogy azt hogy de ezt nem tudom vállalni, és remélhetőleg utána már nem fogok menni sehova, mert rohadt itt van, leszámítva, hogy edzőtábort, IPF edzőtáborba fogok menni, harmadikán biztos, hogy ott leszek, és ott előadást is fogok tartani egyébként anti jellegű előadást, és ott, ott is leszek egész nap. Ez egy nyílt nap lesz, úgyhogy nem tudom az audio blogot mikor fogom fölrakni, de euh, erre a nyílt napra azt majd ne fogom valószínűleg harangozni, mert akár ti is el tudtok jönni, vagy igazából bárki el tud jönni. Az az audio mi lesz, az egy érdekes kérdés, hiszen a blog builder mint olyan megszűnt, Uh, és ez azért szívás, mert száznál több audioblog van, ami fizikailag ott van a szerveren, ezzel nincs gond, csak valahova fel kell raknom ezeket elérhetőbe. És most képzeld hogy száza audioblognak újra berakni a linkjét valahova, és megépni hozzá a szöveget, meg a képeket, hogy ez mégis miről szólt. Oké, okay, de honnan a picsával tudjam, hogy ez a száza audioblog miről szólt? Tehát bele kell ebbe itt hallgatni. és elég macerás lesz, de gyakorlatilag a Patrik most fejleszti a, a saját weboldomat, ami, ami van, van, vanegydrugsmoney.hu. De ö, valamilyen szarul működik egyébként az admin nem tudok új cikkeket csinálni, meg nem tudom módosítani. És ezt teljesen kidobjuk a kukába, és egy új fejlesztésű ö, CMS lesz a natta, És akkor az audioblog az közvetlenül a drugsmoney.hu lesz. És akkor oldva a kérdés. Na, ennyi volt az audioblog nára. Majd még jövök, mert az, az igazság, hogy akarok egy audioblogot csinálni az élet nagy kérdéséről ilyen elvekről, hogy milyen, milyen elvek szerint élek én mit találtam ki magamnak. Az embereknek ugyanis az a legfőbb baja, mármint a gyökereknek, hogy senki nem mondja meg nekik az alapdolókat, az alapviselkedési normákat. Ezért ennyire parasztok az emberek, mert csak az önző érdekeik számítanak, mindig a pillanatnyi érdekek, és nincs bennük egy, egy alap program, ami megmondja, hogy ezt lehet, meg ezt nem lehet. Nem tanította meg nekik anyu, vagy már elfelejtették. Tehát annak idén anyunak, meg az körábbi generációknak azért volt valami erkölcsi tartása. Nekik valaki azért ezeket megtanította, valaki nevelte őket arra, hogy ne legyél féreg, meg az embereket ne löpsz az utcán, meg legyél hudvarias, meg köszönjél, büdös munka, ha bemész valahova, meg ilyenek. Ezt valaki nekik megtanította. Hozzáteszem, a pestieknél már azért 20 évvel is komoly gondok voltak, mert a pesti paraszt már nagyobb paraszt azért nincsen, azért azt hozzáfartozik, de azóta ez ugye nyilván még rosszabb lett, és ezért nem vagyok például ellenes, mert a vallásos emberek, ők ugyanaz én szememben egy értelmetlen dolgot csinálnak, Bizonyos szempontból, de bizonyos szempontból nem. Ugyanis őke egy, a vallást van, aki ö, buzgón, hülye módon úgy tekinti, hogy jaj, van egy Isten, és akkor majd ő megold mindent. De aki meg ezt értelmesen tekinti, annak egy olyan hite van, mi vezérli, és ez a hite, ez neki normákat ad, hogy az életben olyan csinálja a dolgokat, És ez lenne a lényeges rész. Ezért nem kell szerintem vallás ellenesnek lenni, mert ö, mert a, a, a hit az megmutatja az utat az embereknek, és ezért van szükség ilyen dolgokra, mert azoknak az embereknek, akik magukról nem tudják, megmutatja az irányt, hogy kell lenni. Persze nagyon gusztustan, amikor mondjuk egy vallásos emberről derül ki, hogy kúrva, vagy féreg, mert van ilyen, meg az is rossz, amikor egy vallásos emberről derül ki, hogy valójában egy érdekember, és annak el, hogy egy nagy vallási masztagot előadja, egy sima sima érdekember, aki éppen azért mosolyog, meg azért adja elő magát úgy, mert neki az az érdeke, de a háta mögött meg egészen más az embereknek, szóval ez kellemezlen dolog, de én azt mondom, alapvetően hogy a legtöbb ember jobb lenne, ha vallásos lenne, és kőkeményen megjelenek ki mondva, hogy hogyan kell viselkedni, mert most azért ezek komoly hibák vannak. Így úgy látom, hát csak elég beletni magad a budapesti közlekedésbe, ha akarsz csodálkozni. Na, ennyi volt az audioblog, egyelőre úgyhogy majd visszajövök a, a többi témával. Az az igazság, hogy ráadásul vannak olyan témák, amiben ígértem, hogy válaszolok, audioblogban, és ezeket még elő kell majd, hogy mik voltak ezek. Úgyhogy ez majd egy későbbi dolog lesz. A viszonthalásra.